Un moment ara per a la informació meteorològica en aquest informatiu d'avui dimarts a la sintonia de ràdio Palafrugell i ens posarem en contacte amb l'Observatori de l'Estartit. Bon dia, Josep Pasqual. Hola, molt bon dia. Doncs, Josep, avui parlem des de dimarts i fins dijous, per tant, doncs, una setmana més curta que, doncs, després de, del temporal que vam tenir la setmana passada, sembla que tot, entre cometes, eh, ha tornat al seu lloc. Uh, sí, de, de fet, doncs, va ser un d'aquests, un temporal d'aquests que hi ha cada cinc anys de mitjana, va ser, diguéssim, dels grossos, uh -huh. uh, tot i això aquí a la sortit, diguéssim, uh, no va ser més... va ser de més, morà, de més durada que el de Sant Esteve de 2008, però uh, probablement la intensitat del vent puntualment va ser més gran en aquella ocasió, i eh, també en aquella ocasió, si més no, les estructures de la costa va fer més mal aquella vegada. El que ha passat aquesta vegada, doncs, és que com que es van omplir els pantans i va baixar molt el Ter, doncs han arribat uh -huh. moltes brosses, molt, moltes coses que havia a la llera del Ter, perquè amb tota probabilitat va ser el cabal més important del Ter des de l'any 1986, des d'unes de pluges que varen veure el mes de març de l'any 86... I, per tant, doncs, eh, per això tenim doncs, les platges força fetes malbé i uh -huh. força brutes. Uh -huh. La veritat és que sí, aquestes imatges no, de, de, de totes aquestes platges ja d'aquí doncs, de la nostra zona, el Baix Empordà, però també molts punts de, de Catalunya que ens doncs, ha deixat aquestes imatges que hem anat repassant eh, doncs, durant tota la setmana i que encara doncs, eh, al llarg d'aquest cap de setmana hem, hem vist també doncs, eh, voluntaris, gent que... Doncs, eh, volia col·laborar per netejar tota aquesta brutícia que ha anat arribant i també destacava, eh, Josep, no sé si ho has vist tu a través d'algunes xarxes socials o fins i tot crec que avui el diari de Girona ho treu també, eh, residus plàstics que han arribat i que són envasos de, de, de productes que fa molt de temps que ja no es comercialitzen i que per tant denoten que aquests plàstics eh, perduren en, en, en, el, en el llarg del temps i duren molts anys, i ara ho hem vist amb aquesta, amb aquesta temporal que ha portat, doncs, residus plàstics de, dels anys 80, per tant són conseqüències de, dels nostres actes, no?, també una miqueta Sí, sí, exactament, vull dir, haurem de canviar d'hàbit, de, de fet ja doncs s'està la gent mentalitzant i, com deies, doncs hi va haver molta gent que es va abocar, aquí mateix a les servites es va fer, doncs, una... Mm una recollida d'aquesta doncs, classe de brosses en molt, molt, què molta gent hi va participar, inclús gent que venia de fora. Eh, també un altre dels efectes que, que ens ha provocat en aquí eh, va ser una esllavissada que hi va haver a la zona nord de les Medes, eh, allà on tendíem la punta de la Quatera uh -huh. Per la part de fora doncs vaig veure que havia caigut tot un del peny assegat, doncs, una, una zona de que vaig calcular d'uns 15 metres d'alçada per 8 d'amplada, que va caure tot. Eh, vull dir, de fet és una erosió que de tant en tant passa. Doncs eh, les conseqüències que, que, que van sortint i que segurament encara doncs, eh, en les properes setmanes poden sortir doncs, altres efectes d'aquest temporal perquè al final... Doncs, eh... Poden, poden haver provocat danys ara i doncs, doncs després al, al final del cap d'una setmana es pot veure altres altres efectes en, en altres punts d'aquí de, de, de la de la nostra comarca, de, de, de Catalunya en general, hem, hem parlat doncs, de les uh, dels costos que tindrà això, es calcula que aquí les comarques de Girona serà doncs, al voltant de 18 milions d'euros uh, aquí a Torroella de Montgrí l'estartit, Josep, ahir sortia la, la notícia crec que era ahir, o, o el diumenge que um, que, això, que, que està valorat en 2 milions d'euros, sobretot per, també per aquesta crescuda del ter que tu comentaves, eh? de, de les més importants dels de darrers anys. Sí, exactament. Vull dir, eh, aigües amunt doncs, es va desbordar i és que també un dels problemes que hi ha és que les lleres dels rius no, eh, estan força brutes. Vull dir, eh, hi ha molts arbres que amb els anys van creixent i arriba un moment que quan hi ha una arribada d'aquestes doncs eh, no pot avançar el riu Perllant allà li tocaria i s'escampa uh -huh. per pot i de fet eh, és una de les coses que va fer mal no? que es va escampar pels dos costats i, i per tant va anar camps a través podríem dir si hi havia edificacions o doncs es posava dintre i per tant sí, sí ha fet uh -huh. doncs uh, aquest temporal que ens donarà ens ha de fer doncs uh, canviar la mirada una miqueta més ve, veient doncs aquests efectes que ha tingut ja siguin a, a primera línia de mar o doncs també a les lleres del riu doncs intentar canviar la mirada, canviar el chip ara poder doncs, depèn de per on poder és una miqueta tard perquè doncs si hi ha construccions a primera línia de mar això serà difícil canviar-ho però bé haurem de repensar aquests passejos que, que s'han anat fent els darrers anys i també doncs intentar eh, doncs, que aquesta consciència ambiental eh, sigui cada vegada més més profunda en, en el cap de, de, de tots, eh, de, des del més petit fins als, als més grans. Eh, volíem comentar doncs, també amb això amb en Josep Pasqual, òbviament, no volíem deixar de, de comentar-ho. I ara, si et sembla, doncs, Josep, sí que anem a fer aquesta previsió per al que ens queda d'aquesta setmana de, per, meteorològicament parlant. Eh, doncs, en principi, ara, aquesta setmana tot és molt més tranquil. Eh, ha canviat la situació, doncs, en comptes de llevant ja hi ha el que es coneix com una, una circulació zonal, és a dir, hi ha les grans borrasques de l'Atlàntic Nord, que sí que atacaran les costes de França i, sobretot, les de les illes britàniques, i ja portaran, doncs, vents forts i pluges i i la resta doncs aquests fronts eh, habitualment passa la cua de més al sud que ja és pràcticament inofensiva que a vegades deixa alguna precipitació al Pirineu però aquí no, pràcticament no tindrem afectacions per tant aquesta resta, eh, el que queda de setmana doncs eh, tindrem eh, que, més aviat calmes en el vent, vents fluixos per tant una mar també força més tranquil·la que la de la setmana passada, mm -hmm. I, però aquestes cues de front, els que porten, són eh, teranyines de núvols alts, com els que tenim avui, i a vegades són més espessos, a vegades no tant, no està previst que arribi cap precipitació, i eh, a, a algunes nits doncs quedarà força serenat, i per tant tindrem unes temperatures molt suaus de de dia, hem de pensar que el dia ja s'està allargant, i, en canvi, doncs, eh, algunes nits doncs, farà una mica de fresca o fred, segons les zones. Mm -hmm. Molt bé, doncs aquesta és la, la previsió per aquesta, per aquesta setmana, fins fins divendres. Josep, eh, per tornar una mica a l'inici, m'agradaria comentar, o oh, hem anat sentint no, cap, eh, la setmana passada, doncs, eh, el tema que, aquesta, que aquest temporal, aquesta lleventada que, que va arribar també, doncs eh, era un fet inusual tu en canvi ho has, has dit doncs, que bé, eh, són fets recurrents eh, tot i que poder doncs, sí que anar al temps eh, o sigui, la durada d'aquesta levantada sí que ha estat eh, el més significatiu no? i que després també ha provocat més tants danys Sí, de fet, no és tan habitual que passi el mes de gener, tot i que tampoc és cap excepció, vull dir, altres vegades ha passat, però sí que és més habitual a la tardor, per exemple, l'octubre, novembre, o fins i tot el març-abril. Però sí que va ser, ja dic, una de les fortes, un dels temporals forts que hi ha hagut, i el problema, doncs, és que... Ja ho hem comentat alguna vegada, doncs que el nivell del mar està pujant, encara que no que aparentment no passa res, però sí que puja i això doncs a les a la costa rocallosa doncs no té massa afectacions, diguéssim, uh -huh. però a les platges sí perquè les platges estan doncs a cotes molt baixes respecte al nivell del mar, si el nivell del mar pa, puja uns quants centímetres, el mateix mar nota que la platja està més baixa i ascendint- a més o treu la la sorra de davant de primera línia la porta cap endarrere, en fi, vull dir que fa de les seves... Doncs, ha fet de les seves, eh, hem doncs, valorat eh, ja doncs, bastament aquests, eh, aquests efectes de, del temporal, d'aquesta borrasca Glòria, avui doncs, amb en Josep també els hem comentat una miqueta per sobre i hem doncs, fet la previsió meteorològica per, aquesta, per aquests dos, tres dies d'aquesta setmana que queden, fins divendres, i nosaltres, doncs, Josep, ens retrobem, si sembla, divendres, per comentar el que ens esperarà el, el cap de setmana. Perfecte. Doncs, Josep, moltes gràcies i, i que passi que acabi d'anar bé la setmana. Igualment, bon dia a tothom.